rugăciunea a șasea, pentru izbăvirea de demonul amiezii. Aleluia, Tatăl Cereste, slăvim, te iubim și te rugăm de ruiește, birointa împotriva demonului arkediii care molește sufletul că și slăbește mintea, fură gândurile cu ajutorul demonului slavei de șarte, amorțește mădularele, aduce frica cu ajutorul demonilor mândriei, mâniei și fricii, ca să ne împingă la deznădeje, la somn, la mâncare multă, ca să nu devenim oameni duhovnice și desăvârșiți, fiindcă văd că prin evlavia noastră am devenit un măslin roditor și prin lucrarea înțelegătoare a minții ne învelim în lumină. Aleluia, Tatăl Celeste, slăvim, te vin și te rugăm, și ieșirea din negura vicleniilor și gândurilor de ură ale vrăjmașului, a dragostei față de lume ca să ieșim din groapa cu șerpea gândurilor rele, a patimilor, a poftelor trimise de demoni, ca să ne aruncem cuptorul de foc al faptelor rele. dăruiești ne vesmântul de lumină al fiilor în învierii și luminii, omorârea Duhului lumesc ca să dobândim viața cea veșnică a Duhului Ceresc. Aleluia, tată Ceresc, te slăvim, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne schimbarea la fața minții noastre, de la împătimire la nepătimire, de la robia patimilor la libertatea Duhului, de la prinsoare la înălțimea mai presus de fire, de la marea agitată a vieții la liniștea isihastă, de la grijile vieții lumești la agonisirea comorilor cerești, de la tulburare la iubirea cea a toate lucrătoare, de la cele văzute la cele nevăzute. Ca să încă legea iubirii a Duhului Sfânt în noi a pogorât, că toate cursele cele vicrene ale lumii și ale demonilor de la noi le-a luat și pe calea prea trăim, pe scara adevărului tău ne-a purtat și urcat, că viața cea veșnică a iubirii tale, ca rod din pomul vieții am gustat.